Első rész, negyedik fejezet. A második. Megfáb nem gondolta meg, hogy ennyi erő, ötlet és fáradtság pénzt is sikert is szerezhetett volna, ahelyett, hogy egy alapjában véve meddő bosszú hadjáratnak szenteli magát. Észre sem vette, hogy mihelyt az állástalan, segítségkérő szegény fickó fészekségét levetette magáról, mennyi eltemetett ügyesség, ütőerő és lendület támad fel benne. Nem érdekelte most a távoli jövő, nem érdekelte a pénz. Semmi, semmi, csak ez a különös mérkőzés, amelynek kimenetelére már is egész Anglia figyelt. Hogy keddeste a lapok példányszámában számában ugrásszerű emelkedés mutatkozott, ez kétségtelenül megfám érdeme volt. Vannak emberek, akik mindig csak a szokott reggeli lapjukat veszik meg, és ha tower összedől délben, akkor is várnak másnap reggelig, hogy szokott lapjukból megtudják azokat. De ezen az estén minden olvasni tudó ember megvette a lapokat, amint meghallotta a rikkancsok vészes kiáltását a második pofonról. Még a legfajtisztább skót is megállt az újságos stand előtt, és elolvasott annyit, amennyi fölül kilátszott a címből. Megfáb ismét inzultálta Estor terbanks Erre a skót felháborodva hümmögtetett, és rövid lelki küzdelmet vívott önmagával, mert nagyon szeretett volna részleteket is tudni. Terbanks a páncélíróasztala mögött ült. A szobában csak a levelezési főnök volt rajta kívül jelen, de a ház valósággal meg volt szállva. A levelezési főnök hatalmas paksamétát tett le Terbanks A napi levelezésnek azt a részét, amely a főnököt személyesen is érdekelhette. Terbanks szórakozottan futott át a leveleken, az egyiken azonban alaposan fennakadt. Ez a levél lilatintával volt írva, semmilyen jelzés nem volt rajta, és így szólt. – Igen, tisztelt uram. Feltételezem, hogy megérne önnek tíz fontot, ha elcsíphetné Tenzum meg fábet. Feltételezem továbbá, hogy nem fog egy szegény ördögöt megfosztani a jól megérdemelt 10 fontjától. Tehát, ha az értesüléseim bevárnak, küldje a pénzt ic 91 postafiók Donovan címre, és fogassa el azt a fickót, aki ma délben azzal akar bejutni önhöz, hogy ő Drive felügyelő a Scotland jártól. Terbings elégedetten dörzsölte a kezét. Egy pillanatig sem gondolta arra, hogy 7 font kevesebb lett volna, mint 10 font. Ő ugyanis nem szándékozott a szegény ördögöt hozzájuttatni a megérdemelt tíz fontjához. Egészen más tervei voltak. A hatalmas irodaépületen végigfutott a rendelkezés. Az Al Drive felügyelőt simán be kell engedni a vezérhez. Az őrök mindenütt bújjanak el, s egyáltalán azt a látszatot kell kelteni, hogy az épület őrizetlen. Három negyed kettőkor jelentkezett az állítólagos Drive felügyelő, egy magas, szélesvállú fiatalember. Már az is szokatlan volt, hogy nem adta át a névjegyét, csak a fogai között mormolta. Drive. Minden nehézség nélkül jutott egyre beljebb, amit ő maga is különösnek talált, mert azt hitte, hogy nagyobb kés várja. Amikor a vezértitkár kíséretébe belépett Terbankshez, az acél király felállt és egyet tapsolt. Erre a függönyök mögül három rendőr lépett elő, és megbilincselték a meglepett fiatalembert. embert. <tos> – Ha-ha-ha! föl Terbénkz. – Most pafazzon csírkefogó! briganti! Most majd megkapja a hét fontját ne féljen! Vigyék el innét, hogy ne is lássam! – Kedven volna pofon vágni magát ezért! – morgott a megbilincselt ember. – Értse meg! Én drive felügyelő! Ugyanekkor megszólalt a telefon. – Itt magán titkár, Mr. Terbénkz. – Drive felügyelő van itt a Scotland Sir Lawrence üzenetével. – Kéretem! Terbings letette a kagylót és gúnyosan nézett a megbilincselt fiatalemberre. – Csak vigyék be a Scotland ott majd megállapítják a személy azonosságát. <gül> be is vitték és megállapították, hogy tényleg Drive felügyelő az, akit megbilincseltek. Közben azonban tenzum megfáb már pofon vágta az királyt, és aztán titkárával együtt rájuk zárta az ajtót. Amikor Terbings felucsudott kellemetlen meglepetéséből, első szava ez volt: Haj a rénzt! A nyilvánosságnak egyáltalán nem kell megtudnia, hogy ez a dolog <gül> megtörtént. Azonban Tenzön megmondta elmenet a kapusnak, néhány járókelőnek, és megtelefonozta a Times szerkesztőségébe, hogy megtörtént. És így egész London megtudta estig. Tenzön meg fáb esti hat óra tájban a meleg, sűrű, nyári záporban sétált a déli városrész utcáin. A siető emberek megrettenve bámultak rá. Tenzön nem úgy járt a záporban, mint aki nem törődik vele, hanem mint aki nem is tud róla. Azon gondolkodott, mit tenne ő, ha olyan gazdag volna, mint terpénks, és egy csinos és becsületes fiatalember segítséget kérne tőle. Természetesen leültetni, szívarra kínálná meg, kikérdezni. Igen, alaposan kikérdezni a segélykérő fiatalembert, esetleg lenyomoztatná az előéletét. Foglalkozna vele, kiismerni, és a tapasztaltak alapján intézkedne. Nehéz, felelősségteljes munkát bízna rá, és nagy fizetést adna érte. Igen, és még ő lenne boldog, hogy megtehette ezt, és az illető fiatalember boldogságának vízfénye ott ragyogna az ő, tenzum meg fáb arcán. Ezzel szemben ez a terbénk szmit nem elég, hogy nem teljesítette a kérését, meg sem hallgatta jóformán, de még bele is gázolt, megcsúfolta. Szinte érthetetlen. Azt kellett volna mondania, kedves meg fáb. Nem szabad rossz néven vennie, de nagy baj van. Én magam sem értem, hogyan lehetséges, de én fősvény vagyok. Sajnálom magától a hét fontot, én, akinek több mint hét millió fontom van. Ez valóságos csoda, de így van. Talán betegség vagy végzet? Ne haragudjék hát, és menjen el. Ne okozzon nekem lelkiismeret furdalást. És Tönzön nem tudott elégtétel gondolni arra, hogy hét pofomból kettőt már sikerült megoldani. Pedig nehéz és szép munka volt különösen a második. Tenzon itt nagy hasznát vette annak, hogy hat hónapig filmstatiszta volt. Egy kopott dobozban megőrizte a sminket, álhajakat és ragasztószereket. De ez a trükk Drive felügyelővel megint csak úgy sikerülhetett, ha Tenzon beveszi azt, amit ő szinkópa-elméletnek nevezett. A hangsúlyt el kellett tolni a lényegről. Ha egyszerűen beállít Drive maszkjában, akkor gyanakodva fogadják, megnézik, és semmilyen maszk nem tökéletes nappali világításban. De ha előzőleg már leleplezték és elvitték az Aldrive-ot, akkor nem is figyelik, mert nem gyanakszanak rá. El kell tehát vitetni a valódi drive-ot úgy, hogy az Aldrive hírbe hozza. Tenzön akciójának sikere, amit az később a neves angol detektív regényírónő Christina Duval Johnson is megállapította, Egyszerűen az emberi nem iránti megvetésben gyökeredzett. Tenzön rájött arra az alapigasságra, hogy minden szélhámosság kiderül, ha az a célja, hogy gyanút keltsen, és nem az, hogy eltereljen valamely gyanút. Az emberek könnyen és szívesen hisznek rosszat bárkiről, könnyen és szívesen szaladnak rendőrén. Minden keletcébe ostobán beugranak, ha azt hiszik, hogy ezzel ártanak valakinek. Trenzőn tehát nem volt jó kedvű, de tisztában volt vele, hogy a két pofon már sikert jelent. Először volt életében sikere. Este finom ételeket evett, s egy pohár spanyol bort ivott étkezés után. Aztán sétálni indult a park felé, mert arra gondolt, hogy a riporter keresni fogja. Egy kicsit unatkozott, de a fák levelei közt lámpa fényszivárgott át, és a levegő súlyos és izgató volt. Elgondolkodva ballagott a kavicsos utakon. Egy öreg, gyulladásos szemű kintornás jött vele szembe. Már befejezte napi körútját, oldalán lógott a hangláda, s a bokája olyan vékony volt, mint egy sétabot. – Hello, pajtás! – szólította meg Tenző. Megyünk az Albert Holba. <gül> Mennyi volt a napi kereset? Az öreg megállt, és előkotorta a zsebéből a forgatókat. De Tenzen két silinget adott neki, s gyengéden a fenekére ütött. Csak semmi zene, Pajtás, és nehogy takarékba tegye a pénzt. Valamivel odébb megállt egy pad előtt. Fiatal lány ült egy úr mellett, annak keblére borulva. Nem vették észre Tenzünt, mert csókolóztak. Halló, Pajtás, szólalt meg Tenzön meg mit Ilyesmit én is szívesen csinálnék, de nincs kivel. A férfi felnézett egy csomó szőke haj mögül. Menjen a pokolba, mondta a dühös tekintettel. Vagy fizessen belépti díjat. Nagy művész pátuló vagyok, mondta megfáb, de ezt a darabot már láttam. Tovább ment. A szokott helyen nem talált senkit. Ez futólag idegesítette. A nap eseményei már nem elégítették ki. Érdekes volt, hogy két hollywoodi filmgyár ajánlata érkezett egyszerre a Times szerkesztőségébe. A képeslapok első oldalán jelent meg Macfab kopott fényképe, kellő módon kiszínezve. Megfább kénytelen volt kisé megváltoztatni a külsejét, és naponta változtatni a lakását. A pénze azonban már fogytán volt, ezért komolyan megörült, amikor meglátta a riportert egy bokor előtt. Wernington lászkett komor volt és elmélázó. 50 fontot ajánlott fel Tenzönnek egy interjúért. – Fogadj el nyugodtan – mondta a riporter. – Én 120-et kapok érte. <gül> – és mondja el, mit érzett, amikor született, amikor elvesztette az állását. És mindön pofoz, tenzum válasza hosszú és bölcselkedő volt. Végül meg is jegyezte. Maga ide se figyel Mr. Vennington lászked. Igaz? – bólintott a riporter. – Talán azért, <gül> mert nem érdekel, amit mond. Ki kell gondolnom valami érdekeset, <gül> mert a valóság mindig unalmas. – Nem mondhatnám. – Olvasva igen? <gül> – Mondta az újságíró. Én ehhez jobban értek. <gül> a kimerítő beszélgetés után átadta Tenzönnek, amit a napi postájából fontosnak talált. Egy lezárt gyöngyszínű levélkét és két szerződési ajánlatot. Lehetséges, <gül> mondta Lászkett, hogy a metrógyár hajlandó lesz magát kicsempészni innen és előleget adni. Akarja, hogy a nevében tárgyaljak velük. <gül> Nagyon kedves lesz pajtás, mondta megfáb de csak hétfőtől kezdve vagyok szabad. Wennington lemondóan legyintett. Pedig ha rám hallgatna, <gül> addig hagyná abba ezt, amíg... De nem hallgatok magára, felelte Tenzon egyszerűen. És most mutassa azt a szerelmes levelet. Felbontotta. Ezt a levelet egy olyan lány írja magának, aki becsülni tudja a bátorságot és kitartást egy férfi maga. – Ma este a Circus Hall éttermi bejárata előtt kifogok szállni egy taxiból, pontosan fél tízkor. Ritka szép nagy szemeim vannak. Erről meg fog ismerni. – Hm? Mit szól hozzá? – kérdezte Tenzőm. Az újságíró megemelte a levelet, mintha a súlyát nézni. Lehet, hogy csapda <gül> – mondta. – Nem baj, nekem tetszik az, hogy ritka szép nagy szemeim vannak. Én becsülöm a szerénységet a nőkbe. – De majdnem bizonyos, hogy csapda. <gül> – Nem baj, bizza csak rám magát. Wennington baljóslatúan nevetett. Utóvégre nem ő forog veszélyben, de hát az ilyen megvadult fiatalembert nem lehet visszatartani. Elbúcsúzott a riportel a fejében, s ott hagyta az álmodozó Tenzen-t. már tíz perc állt a Circus Hall előtt, amikor a taxi megérkezett. Karcsú, sovány, elegáns hölgy szállt ki belőle, ritka szép, nagy kék szemekkel. Kezet fogtak. Látom, mondta Megfab, hogy nem túlzott, ami a szemeit illeti. Menjünk be, ajánlotta a lány. Én is a táplálkozás mellett vagyok, felelte Tenzo. de tudok egy jobb vendéglőt, csak hogy a város másik részén van. Milyen óvatos, nevetett a lány, de nem ellenkezett. Beültek egy taxiba, és a Harvest Street egy diszkrét és finom vendéglőjébe tértek. Az első fogás után Tenzen meglátta a lányban azt a tulajdonságát, ami a legjellemzőbb volt, hogy erélyes, határozott és egyenes lelkű. Ez egy kisé nyugtalanította, viszont nagyon tetszett neki a lány. Szólítson csak Teninek, mondta barátságosan. És mi a maga neve? Mézi, nevetett a lány. – Nem tud, egy jó művész nevet a számomra? – kérdezte Tenzon. – Ugyanis a jövő héten megyek Hollywoodba. A megfáb név nem alkalmas arra, hogy a magához hasonló fiatal lányok bálványa legyen. Mézi gondolkodott. – Művész nevet nem tudok – mondta lelkesen. – De ha történetesen a boxolói pályára menne, akkor pofozó Bill megfelelne, mi? – Tenny arca elkomorult. – Ne beszéljünk erről. Én végre is mérnöknek készültem, és nem arra, hogy napi szenzáció legyen belőlem. Mézi érdeklődve nézett rá. – Még mindig abba hagyhatja? – mondta hírtelem. – Nem hagyhatom abba – felelte a férfi. – Miért nem? – Mert nem hagyom. Nem vagyok az a férfi, aki abba hagy valamit. Azért mentem el ehhez a Terbankshez is, mert nem akartam abba hagyni az életet, mielőtt valami rendes kis motorrepülőgépet fel nem találtam. – De hát neki így volt kellemesebb. – Tulajdonképpen mi történt maguk között? – kérdezte mézi csillogó szemekkel. – Én állást kértem tőle, hivatkozván arra, hogy az unok életét megmentettem a háborúban. – Az felelte, hogy ezzel csak költségeket okoztam neki. – Erre megmondtam neki, hogy hét fontra van szükségem ahhoz, hogy egyáltalán tovább járhassam az álláskeresők kálváriáját, különben a lakásomból is kitesznek. – Nem is tudom, miért kértem erre. Talán szerettem volna végre egy igent hallani tőle, egy jó szót, valamit, de csak szitkozódott és gúnyolt, és mézi arca elkomorodott. Azt hiszem, mennem kell, mondta, legyen szíves hozzá a kabátomat, de megfább nem mozdult. Ha azt hiszi, hogy mennie kell, mondta, akkor lehet, hogy nem is kell mennie, nem igaz? De voltak éppen miért tüntetett ki engem a levelével. Látni akartam, mondta a lány, hogy tényleg olyan-e, mint amilyennek elképzeltem. Tenzon felnevetett. És most nyilván zavarban van, mert bár olyan vagyok, amilyennek elképzelt, de valószínűleg nem olyannak képzelt el, amilyen vagyok. Ez hülyeség, mérgelődött a lány. Tudom, de miket mondjon egy ember egy fiatal lánynak? Meséljek magának Johan Maria Farináról. Vagy nem érdeklik a filozófusok? Volt már Amerikában? Miért, kérdi? Olyan ismerősnek tűnik. Voltam már Amerikában, mondta Mézi. Akkor máshonnan ismerem, mert én nem voltam. De most már majd kimegyek. A metró szerződéssel kínált meg. Vagy ezt már mondtam? Mézi elbigyeztette a száját, a fiatal ember pedig megkevert a viszkijét és felhörpintette. Csinos arca elkomorodott. Mondja csak, Szokott maga általánosítani, ha férfiakról beszél? A lány csodálkozva válaszolt. Nem. Tenzőm megkönnyebbült. Akkor rendben van, mert azt nem bírom. Félek, hogy maga tökéletesen megfelel annak az ideának, amely kora fiatalságom óta előttem lebeg. Mézi rossz kedvően nézett rá. Félek, Mr. McFap, hogy félreértette a levelemet. Engem csak a kíváncsiság hozott ide. Akkor miért nem olvas lapokat? Mostanában mindent megtudhat rólam. Ez az út a népszerűség felé vezet. Volt már maga népszerű? Soha. Én sem. Tenzon elgondolkodott. Ha akar, a jövőben Tenének szólíthat. Családi körben ez a nevem. És ne nézem rá, milyen mérgesen, mert akkor nevetnem kell. Gondolkodott már maga azon, milyen élet lehet a Szaturnuszon? Nem az óceán járót gondolom, hanem a bolygót. Érdemes gondolkodni azon a parabólán is, amit az üstökösök a nap körül leírnak. Ha apró földi dolgok mérgesítik, mindig olvasson el gyorsan egy csillagászati szakkönyvet. Mízi felkelt. Mr. McFab, mondta, nem lett volna biztonságosabb, ha Terbénksnél tett látogatása után Greenwichbe ment volna, mint a Times szerkesztőségébe? McFab is fölállt. Ó, oh, az egészen más dolog volt, Miss. Az nem volt apró földi dolog. Egy ember lelke bizonyos szempontból ugyanakkora, mint a nap. Mikor látom magát? A lány összeráncolta a homlokát, és így felelt. Ha akar velem találkozni, telefonozza meg a Times hirdetési osztályába. Tenzen meg fáb kikísérte az utcára. A lány beugrott egy taxiba, bemondott egy címet a sofőrnek, amit menet közben azután megváltoztatott. A Scotland vitette magát, és Drive felügyelőhöz ment. Tenzön sokáig bámult a taxi után. Valami mély, fárasztó ellágyulás ült rajta, amit okvetlenül le kellett ráznia magáról. Fejébe csapta a kalapját, és elindult az úton lefelé. Sok minden felmerült benne a lányjal kapcsolatba, de akárhogy forgatta a dolgot, ennek a lánynak módjában lett volna most rendőr kézre juttatni, és nem tette meg. Sőt, ténylegesen kiengedte őt a kezéből, hiszen ha Tenzön nem akarja, sohasem talál rá többé. Vagy talán annyira bízik ritka szép, nagy kék szemeinek varázs Tenzön Tenzon kurtán felnevetett. Nincs varázserő, ami őt meg tudná állítani. És a harmadik pofont ezer ember szemmel láttára fogja megkapni Terbankszt. Talán a Mézi nevű hölgy volt az oka, hogy Tenzon megfább túlzott önbizalmába, most mégis egy kevés nyugtalanság is vegyült. Gondolkodni akart, de ha ő gondolkodott, ez nem volt ugyanaz, mint ha például G.B. Show gondolkodik. Különösen most, amikor a viszki átjárta az erejét. – Igen – mondta magában. – Azért vagyok nyugtalan, mert hirtelen abba hagytam az ivást. Egy telefonfülkéhez ment, feltárcsázta Vennington Lászket számát. – A szentimentális búdokhoz szívzett mulatóba megyek, – mondta. – Sa van kedve, jöjjön utánam. Magános az életem, és inni akarok. Letette a kajlót és taxiba ült. Most már nem sajnálta a pénzt, mert rájött, hogy azt mindenképpen meg lehet keresni, csak becsületes munkával nem. A szóhó legmélyén, sötét sikátorban csillogott a szentimentális búdok portája. Ez is olyan alvilágira és piszkosra maszkírozott, fényes és előkelő hely volt, ahova csak millió és művészek jártak. Tenzon egy sarokasztalt kapott. Sötét volt, csak a parketten remegett egy kör alakú, szürke fény volt, és az obligált apacspár ütlegelte egymást feltűnő óvatossággal. Tenzon megfáb, viszkit rendelt és ásított. A szám végén vakító fény ömlött el a termen. Mint egy húsz asztalnál ültek vendégek. Tenzen megállapította, hogy éjjel, míg a Szóhó lakossága a Mayfair negyedbe jár, addig viszont a Mayfair a Szóhóba. Így van ez Pimplikóval és Kensingtonnal is. Most egy színész állt a középre, és mulatságos konferencában megemlítette Esther Terbanks és Tenzön megfább ügyét is. Tenzen különösnek találta, hogy most nyilvánosan hallja a saját nevét. Meglepetésre vennington Laskett igen későn érkezett, amint leült, körülvették a nők, akiket mind személyesen ismert. Az egyiket Dodónak hívták, nagyon szép fekete lány volt, és mindjárt Tenzön ölébe ült. Tenzön gyengéden a magasba emelte, s üres székbe tette le. Venningtól aggódva figyelte őket. Szerette volna, ha ez az őrült fiatalember táncos nőkkel tölti szabad idejét, ahelyett, hogy névtelen levelekben felkínált randebókat fogad el. Bizonyos volt benne, hogy előbb-utóbb csapdába csalják majd, s végül is Esther Terbanks győzedelmeskedik. Márpedig ez jó üzlet lenne az acéltrösztnek, de rossz üzlet a lapoknak. Nincs abban semmi riport, ha a favorit győz. A tulajdonos egy kövér és a mellett magas úr az asztalukhoz ült, és tízszeres pénzt akart kapni a harmadik poforra. Természetesen nem ismerte Tenzon megfébet, csak az újságíróhoz beszélt. Tenzon nem figyelt oda, mert részeg volt már. Dodó ismét visszaült az ölébe, és Tenzön ezúttal nem is vette észre. Egy silinget adott a pincérnek, és behozatta a kalapját. Fejére tette, és mindenkinek kalaplengetve köszönt. Végül hirtelen felállt. Dodó kiesett az öléből. Ladies and gentlemen, mondta Tenzön olyan hangosan, hogy mindenki oda nézett. Feszült, csend támadt. Ebben a feszültségben csöndben megfebb végigment a termen, kilépett a folyosóra, a portás kezébe nyomta a kalapját, és távozott. Kisé elszokott már a komoly és erős italoktól. Mintegy egy fél óra hosszat olyan utcákon járkált, amelyekre később nem emlékezett. Egy rendőr vette észre, mert a kocsi úton guggolt, és a csatornába dobta egyenként pénzdarabjait, ceruzáját és más apró tárgyait. Amikor a rendőr rászólt, hirtelen felegyenesedett. – Adja vissza a kalapomat! – rivalta a rendőrre, aki viszont komoran bámult rá. Az angol rendőr nem okvetlenül humorista, de Megfebb ezúttal elvárta tőle, hogy az legyen. – Menjen tovább! – mondta a rendőr, és egyben szétfolyt megfáb szemei előtt. Annyira szétfolyt, hogy Tenzen keresztül is akart menni rajta, de végül mégis beleütközött. Bocsánatot kért tőle, de ekkor már nem a rendőr volt az, hanem egy fal. Valamivel később Tenzön másfél fontért megvásárolta egy ismeretlen úr kemény kalapját, és ettől kezdve megmagyarázhatatlan büszkeség fogta el. Két hölgy jött szembe, az egyiket megcsókolta a Tenzön, a másik azonban elszaladt. Ugyanakkor sikoltozást hallott, és elhatározta, hogy uszodába megy. Vetközni kezdett de hirtelen egészen más utcában volt, és egy egészen más hölgy karon ragadta, és be akarta cipelni egy házba. – Nem, nem, öreg kalauz, mondta Tenzön. Nem akarok bemenni. – Belli olyan a szívem, mint a vaj. – De nem akarok. Meghatottság vett erőt rajta. Elipszis alakban megkerült a nőt, és búcsüt intett felé. Ekkor újabb rendőr közeledett, és Tenzön előre köszönt neki. – Mintha a lobda! – mondta barátságosan, de a rendőr nem felelt. Tenzenekkor felajánlotta a kalapját neki, de a rendőr nem fogadta el. – Kamisz világ! – morogta tenni, ahogy családi körben nevezték, amikor még volt családi köre. – Az emberek szívtelenek! Keserves pillantást vetett a kalapra, amelyet senki sem akart elfogadni tőle, holott belül üres és karimája is van. Azon gondolkodott, hogyan állhatna bosszút a világon, és elhatározta, hogy lefekszik és kialussza magát, amivel szimbolikusan hátat fordít a világnak. Elővette a régi kapukulcsát, és rá akar gyújtani. Körmére égett a gyufa, és ekkor egy sarokhoz ért. Szemben nagy világosságot látott, amelyet szálló kapujából áradt. Tenzen nem tudta, hogy vajon zavarná -e az alvásban ez a világosság, de úgy gondolta, hogy majd lecsavarja is kész. Lefeküdt az aszfaltra, amelyet gondosan megpaskolt maga körül, kinyújtotta fáradt tagjait, és azonnal elaludt. Senki sem járt arra, de Tenzon negyed negyedórával később felébredt, mert azt támotta, hogy az ellenség le akarja horgonyozni őt. Már fuldokolni kezdett, amikor hirtelen elhatározással felugrott, és bement a szemben lévő szálloda a kapuján. – Szobát parancsol, Mr. Megfáb! – kérdezte az éjjeli portás. Tenzum bágyott, de megrökönyödött mosolyjal nézetre. A portás azonban megnyugtatta. Természetesen megismertem a képei után, de legyen egészen nyugodt. Kilenc részvé nem volt, és 500 fontom úszott el rajta. Azon kívül egy havi jövedelmembe fogadtam a hetedik pofont. A hetes számú szobát adom önnek, uram. Kabalából. És szeretettel nézett a tántorgó fiatalember után. Megfab hevesen szorongatta a kulcsot mert az volt az érzése, hogy aranyhalat tart a kezében, amely minden pillanatban kiugorhat. Végigment az első emeleti folyosón, és benyitott egy szobába, ahol sötét volt. Felcsavarta a villanyt, s egy szőke hölgyet látott, aki a párna mögül kérdezte. – George, te vagy? – Igen, – mondta Tenzon, és gyorsan kiment a szobából. Tovább nem mert kísérletezni, és leült egy pálma alá a karosszékbe. Reggel tíz órakor ébredt, megfürdött és ki akarta fizetni a szobáját, de kiderült, hogy ezt az éjeli portás már elintézte. Tenzon innét fodrászhoz ment, ahol mindenki róla beszélt, és ő a times tartotta maga elé védekezésül, amikben nem szappanozták. Kiséléha voltam, gondolt az elmúlt éjszakára, de aztán megbocsátott önmagának. Most komoly munka jön. S meg kell mentenie a kis emberek pénzét, akik úgy látszik mind őt fogadták ebben a küzdelemben, amelyről Vennington Lászket kísérő szmájúan írta. A küzdelem eddig egyoldalú. Mr. Tarbanks arcának mind a kétszer a jobb oldalát ütötte meg a megvetésre érdemes fiatal futó,